Prolog Ticho ze tří částí Svítalo. Hostinec u pocestného kamene spočíval v tichu a to ticho se skládalo ze tří částí. Tu nejzřejmější část tvořila dutá prázdnota, ozvěna něčeho, co tu chybělo. Kdyby zuřila bouře, kapky deště by pleskaly a bubnovaly do selasové révy za hostincem. Rom by brumlal a burácel a ticho by odtud vymetl po silnici jako podzimní listí. Kdyby se ve svých pokojích pohnuli ve spánku po cestní, protáhli by se a se zabručním by ticho zahnali jako roztřepané na půl zapomenuté sny. Kdyby tu hrála hudba? Ne, jistě, že tu žádná nehrála. Nic takového tu nebylo, takže ticho zůstávalo. Ovnitř pocestného kamene za sebou tmavovlasý muž zlehka zavřel zadní dveře. V naprosté tmě se proplížil kuchyní a výčepem, pak zamířil dolů po schodech do sklepa. S lehkostí dlouhé zkušenosti se vyhnul uvolněným prknům, jež mohla pod jeho vahou zasténat či vzdychnout. Každý z jeho pomalých kroků na podlaze vydal jen tiché ťap. Tím jen přidával své malé, kradmé ticho k většímu, dutě se rozléhajícímu. Vytvářelo s ním jakousi sletinu. Zdůrazňovalo ho. Třetí ticho nebylo tak snadno k poznání. Kdybyste dost dlouho naslouchali, snad byste ho pocítili v chladu okenních skel a hladce omítnutých stěnách pokoje hostinského. Skrývalo se v tmavé truhle v nohou tvrdé, úzké postele. A také v rukou muže, který v ní ležel, a bez hnutí čekal na první bledý náznak nadcházejícího rozbřesku. Muž měl přirozeně rusé vlasy, rudé jako oheň. Oči měl temné a vzdálené a ležel tu s odevznaností někoho, kde už se dáno vzdal naděje na spánek. Hostinec u pocestného kamene mu patřil právě tak jako třetí ticho. A tak se to také slušelo, neboť to jeho bylo největší,